Protesta da, diru publikoarekin egin nahi duetela e, ba, obra e, mengo, mengo eskolan, obra bat egin, ba, ikastola pribatu bat eshortzako. Eta zuek ez dute horrekin guraso bezala? Ez. Beldur zarete, zer gaitik beldur zarete? Ez beldur, bizkat, gizurrak edo esaten egidia, ez dute berez be, benetan egin nahi duetena esaten.